Ubrádió zenés-irodámi hallják a mikrofonnál, Vári György köszönti önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy íróval vagy egy költővel ismerkedhetnek meg, aki felolvassa megjelenés álló szövegeit, és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek a pályája szempontjából vagy egyszerűen személyes okokból fontosak, meghatározóak a számára. A mai vendégünk különlegessége, egyik különlegessége a számos vagy számtalan közül az az, hogy maga is zenész. Fogunk tőle hallani saját számot is, amelyet ő énekel, meg egyéb nem változatosabb dalokat is, noha felismerhető lesz belőlük a, a rendszer, úgyhogy kezdjük is el ez a felvező, utána beszélgetés, Tóth Kinga költővel. Tavaly jelent meg All Machine című köteted a magvetőnél, az első köteted pedig a Zsúr, a prénél jelent meg legjobb emlékeim szerint. Erről azt írott, hogy vagy az van az alcímben, talán, vagy a műfaj megjelölése az, hogy más mondókák gyűjteménye ez. Ez mit jelent? Miért? Mennyiben mások ezek a mondókák, és amennyiben mások, attól, akkor mitől mondókák mégis? Jó estét kívánok én is mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mi köszönjük, hogy itt vagy. És igen, más mondókák, amiatt választottam ezt az alcímet, mert amikor én ezt a kötetet írtam, akkor konkrétan a dolgoztam, és mélyre be kellett ásnom magam a német, az angol és a magyar mondókák világába. És annak Mi az szerint, anyagai... hogy a dolgoztam, mit csináltál az avodákban? Angol tanár voltam, uh -huh. és ilyen zenés, táncos, rajzolós, mozgásos angolórákat tartottam háromtól hat éves gyerekeknek. Egyébként német tanár vagyok, és középiskolásokkal szoktam foglalkozni, ez úgy jött mellette. Ez itt volt Budapesten, és tíz óvodában tanítottam ezzel a módszerrel. Így aztán ugye a német miatt, tehát ugye a germanisztika miatt a német mondók a világot ismertem már, és emiatt az állás miatt az angol mondók a világot, vagy az angol száz mondók a világot is meg kellett ismernem. A Pedagógus végzettsége miatt pedig a magyar nyilván ismertem. És rengeteg, rengeteg párhuzamot találtam, az állatokkal való kapcsolat, a családon belüli kapcsolat, a hierarchia, a dominancia, a szerepek... ...nek a, a kérdése, és megpróbáltam egy másik nézőpontból ugyanezekre a kérdésekre egy, egy talán kicsit maibb vagy modernebb köntösben válaszolni. Emiatt lett aztán ez a más mondókák. A, említetted azt, hogy óvodai ihletésű szövegek ezek, de azért azt hiszem, hogy nem szívesen adnánk óvodások kezébe. Ennyiben is más mondókák? Vagy éppenséggel te igenis szívesen adnád őket óvodások kezébe? Hát szerintem ők nagyon nagy teherbírásúak egyrészt, másrészt pedig olyan mondókákat kellett nekem megtanítanom, hogy hogyan nyúzzuk meg az állatokat, és hogy, hogy hogyan esszük meg, és daraboljuk fel őket. Na most ehhez képest az én könyvem, ez egy masszívan ártatlan kis kötet, a hiággal, a hiággal és a minenciággal. <gül> hát jó, igen, azt már ott a szülőknek szántam, tehát hogy nyilván, nyilván van benne egy pár ö, nem annyira kedves célzás a kedves szülők, vagy a tanárkollegák, vagy tényleg a felnőttek világa felé, de szerintem nem lesz, tényleg semmi baj nem lesz egy gyereknek ettől a, ettől a könyvtől. Akkor szeretettel ajánljuk. Hamarosan folytatjuk innen. Most menjünk tovább azzal, hogy először meghallgatnánk tőled egy felolvasást, már nem ebből a kötetből, hanem a jelenleg készülő faliratok ciklusokból azon Zonnalé című verset, majd következik az első zeneszem. Zonnalé Folle pulle lébny. A napsétányon törött lábú flamingó vibrál A vécének nincs teteje Nem hölgyeknek való A sarok Szoknyában ugrálnak közöttük a kirakatban a kanapé bordó. Azt lehet hinni, meg van mind kettő, amikor beleköltenek. Én törtem le a másik lábát, mondja. Ez egy világítós matrica. Nem az ablakban van, hanem a hátsó falon, és a lenyújtott lábával kiégett sorkapcsolásban vannak rajta az izzók. A hasánál, ahol a szárnya indul a lábában. Volt kettő, a másik ott az alján, de nem költ. A törés miatt látni úgy. Nem használja, ami megmaradt. A hasán hintázik, ha belerakják a fotelbe. Erről nevezték el az epertúrmixot. Egy szívószállal adják. Broken flamingóra hajolnak, és tiszteletből nem dugnak kettőt a habba. Felváltva szívják a lámpa alatt. Halkan élnek a dobozba. A kiabálók is befejezik, mikor kihozzák az új lámpát. Neon cégér lesz az oszlopon. Fél embernyi pink figyelmeztetés. Ezen a sarkon itt van. Ne tévedj el. We're one. Söközli Stúdívának mai vendége természetesen továbbra is e, Tóth King a költő. Az előbb pedig a Bubblegum Octopus nevű zenekor Enjoy My Home című dalát hallották kár, hogy a kedves hallgatók közül nem mindenki látja azt az örömöt, amely most Tóth King arcán mutatkozik. E, részben ahhoz kapcsolódóan, amit fölolvastál, de egyáltalán szokás azt mondani, e, általában bizonyos e, típusú, a alkotásaidra, hogy ennek valami köze volna a hangköltészethez. Mit jelent pontosan az, hogy hangköltészet szerinted milyen a viszony az írott és a hangzóver között általában, illetve a te verseidben, vagy mit akarsz kihozni ebből a viszonyból? Hú, úgy szóval kereszt kérdések itt este. Készültem. Van olyan költészet, ami nem hangköltészet? Nem tudom, ugye annó, no, mikor még ismerkedtünk a műfajokkal, és előjött az, hogy líra, meg költészet, az eleve én még annó azt tanultam, hogy az egy előadásra szánt műfaj, és én most ez egy nagyon béna ö, hasonlat lesz, de hát ez jutott eszembe, én ugye Sárváról jövök, hát tinódi Dilantos sevestjén városából, mit lehet ilyenkor csinálni, ez a, ez a történelem, hogy landkísérettel kell itt előadni az eposzokat, meg hogy mi történt a háborúban, is akkor Tehát azt mondod, ha... hogy tinódi földje, vagy szükségszerű volt, hogy Nem, nem de gondoltam valami szellemessel, elüttem azt, hogy nem tudom, hogy mit mondjak arra, hogy hangköltészek. És... ezt Te nem írtad le saját, tehát ez soha nem a te jellemzésed volt esetleg? Ö, én a, e, nekem van egy sajátom, ami ez az élő testszöveg. Ezt szoktam használni, és ennek is a felét úgy loptam egy Péter Vasa nevű ö, cseh fizikai költőtől, aki fizikai költészetről beszél. Ő mondja azt, hogy a, a versnek ö, hangja fizikuma van, és igazából én is, én is ö, ezt gondoltam egy picit annyival tovább, hogy a versnek van egy, egy írott ö, alakja, egy, egy képi alakja, egy hangi alakja, és egy mozgó ö, test alakja, az pedig maga vagyok esetleg én, aki ezt a verset élet a saját testével. Tehát, hogy valahogy így tudom én ezt egy, egy világban elképzelni. Ja, ugyanez a kérdés jutott eszemben, még egy kereszt kérdést kapsz, hogy ugyan másik állandó jelződ az az, hogy a kísérleti zene. Az, ami foglalkoztatok, most, hogy tisztáztuk, hogy mi az a hangköltészet történetileg és elméletileg, most akkor meg tudod mondani, hogy mit jelent a kísérleti és a nem kísérleti zene, illetve általában a kísérleti művészet Szerinted, illetve mennyiben kísérleti művészet az, amit csinálsz, és mi nem az? Na hát igen, ez is az, hogy mi nem kísérleti ö, művészet. Nem tudom, ami panelekben gondolkodik, vagy a, ami nem előremutató, vagy ami nem Tehát, ami mozdul. Rossz. Ha jól értem? Nem, nem, azzal semmi baj nincs a világon. Én is voltam kóristalány, meg, meg tanultam zongorázni is, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy, hogy ezek megvoltak, de mint a, a nyelv, úgy, a, úgy minden más művészeti forma, a zene, a nem tudom, vizuális alkotások, stb. Ez egy mozgó dolog, és ennek mozognia kell tovább is. Hogyha ez most kísérleti, hát akkor... Istenem, legyen kísérleti. Ez, ez, ne, ez nagyon nehéz. Erről sokat beszélgettünk már ilyen műfordító táborokban is, hogy, hogy mitől kísérleti valami, az, hogy játszunk és megyünk tovább mm. és vizsgálódunk. Talán, igen, talán ez. Oké, okay, és akkor most legyen újra teste és hangalakja a szónak magyarul, hogy olvas fel. Légy szíves, mielőtt folytatjuk a beszélgetést a készülő faliratok ciklusból a Nine Köln című vers, utána pedig a Die Erzte Együttes dala hangzik majd fel. Nine alle sind anders, alles gleich Piros műbőrön egy török, két török, tíz Ablakban a maffia vezér Vigyázz, a lánynak testőr kell A a pultban szolgálja a kekszet Ne ide, gyere be velem ez olyan, mint neked otthon. Van hip hely is. Ne ezt választ, korlátos a vétel, csak az otthoni megy. Itt vásárolnak a kazahok, akik befejezték az orost, de azokról a lányokról álmodnak. Nem kell a najkölni, nem értik a bókot, a kis füzetben a képeket, a fekete rajzokat. Rakják kísérőnek, csörgettest magad velem, ne lássák. Egyedül ülsz itt. Egy török, öt, tíz. Hol a kísérőd? Ki fog vigyázni? Schreiner Liebe, deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren, und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. oll ar der taus horntum lower katz mit eichen weiß ich schlägt dein herz und romantik ist für dich nicht bloß gauen Theorie. Zwischen riechtchen und den hockens steht koscher auf geld deine gewalt ist nur ein stummer schrei nach liebe dein springer nagy Du hast nie gelernt, dich zu érted Und Őszintén szólva, nem tudom, hogy érted Weil du Probleme hast, die keinen interessieren, weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbst das nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ja, ist nur ein stummer nach Liebe. Springer, Stiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast sie gelernt, dich an zu polieren und deine Freundin Aki az a kedves hallgatóink közül próbálja ki egyszer, hogy milyen tud zenét hallgatni. Nem fogja soha elfelejteni. Hihetetlen, hogy mennyire élvezi. E, azt, amit hozott az embernek. Embernek egészen megjön a kedve ahhoz, hogy, hogy még hosszabban vezese a műsortna, de mivel kevés időnk van, ezért gyorsan fogjunk is bele. A belső közlés mai adásának vendége tehát, Tóth King a költői zene rajongó, az előbb pedig a Diezte zenekar Sreinachliebe című száma dala szólt. visszatérve a te szövegeidre. Az feltűnő, hogy bizonyos szövegekben nagyon erősen keverednek a nyelvek, és most nem is csak a nyelvi kódokra vagy megszólalásmódokra gondolok, hanem konkrétan az idegen nyelveknek a mondataira, mondattörmelékeire és ha jól értesültem, akkor van olyan munkád is, amelyet jelenleg három nyelven is párhuzamosan, és három nyelvterületen szándék szól publikálni. Egyszerűen ennyiről van szó, tehát ez egy praktikus megfontolás, hogy megjelenjék uh, angolul és németül is a szöveg, vagy pedig valami más is izgat ezekben. Egyetlen mit jelent egy uh, költő vagy egy prózaíró számára az anyanyelv és az idegen nyelv, Fogyan dolgozik ezekkel a nyelvi anyagokkal. Úgyhogy azért nagyon szokatlan, mert prózát, és borzasztó kevesen tudtak az egyetemes világiradalom történetében nyelvet váltani hozzá a költészetben, meg még kevésbé nyilván vannak a nagy példák, a Joseph Conrad, meg a többi, de hogy szóval, hogy egyrészt ez praktikusan hogy megy neked, másrészt, hogy csak azért csinálod de mert akkor több meg tud jelenni, vagy egyébként is izgat ez a dolog. Hát én nem bírom magam leállítani az óda óta. Az a probléma, hogy én imádok játszani, és már nagyon sokan mondták, hogy inkább fókuszálni kellene erre az irányra, vagy arra az irányra, hogy lehet, hogy csak írni kellene, nem kellene énekelni is, megrajzolni is, de nem, nem bírtam ezt se abba hagyni. Ugyanez van a nyelveknél Egy is. Ugye Ugyanez van a nyelveknél is, hogy... hogy Hát, hogy hát az ugye nem az anyanyelv, és hát nyilván az ember szembesül a valami, ami borzasztóan rossz. Tehát az egy, az egy őrületes frusztráció, hogy nem tudja az ember elmondani a mondókáját, még akkor sem, hogyha egész jól bírja azt a másik nyelvet. De hát akkor ezzel játszani is lehet. Akkor innentől lehet roncsolni azt a szöveget, és akkor innentől lehet a magam alakjára a magam nyelvét ö, kitalálni. Ugye a hang is ezt csinálja, hogy több emberhez elér, mert ö, érzelmeket tud ö, úgy kelteni emberekben, hogy konkrétan nem fogják megérteni azt a szöveget, amit én ott el vagy akármit csinálok. Na és ez van a kevert nyelvekkel is, meg ez van a párhuzamos, igen, ezt a Holdvilágképek ö, című könyvet írom angolul is és németül is, nyilván a nyelvi lektorok segítségével, mert hát azért az nyilván nem árt, de alapvetően én írom. És ö, Hát ez egy na nagyon izgalmas, ez, ez egy játszótér, megint, hogy ezek a nyelvek egymással mit csinálnak, hogy hogy építik egymást, hogyan akadályozzák egymást, hogy találok ö, új értelmeket, vagy új kontextusokat. Ez egy, ez egy játék, és szerintem nem. Igen, ne, bennem hatalmas kritika van. Tehát, ö, ez is dolgozik, de közben pedig ott van a bátorság, meg, meg az építés. Nek a vágya, úgyhogy én nagyon bizon benne, hogy meg, hát eddig a jelek azt mutatják, hogy hogy nem annyira, nem annyira nagy baj, hogy ez így párhuzamosan történik. Az a verse, amelyet most hallani fogunk, a Mária mondásdal egy londoni költő hangzott el nemrég, rég. Utána pedig a The Cure Együttes Redütes című dala Következik, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Aki teheti, az kövesen minket neten, és akkor a stúdióban zajló buliba is be tud kapcsolódni a szám alatt. Mária Montázs Méri pirost hordott egész nap, egész éjjel. Mocskos lett a ruhája, mocskos lett a nadrágja, a bugyogója, mocskos lett a kesztyűje. Méri pszichójógázik, az ölében álmok. Hol van a szent lélek? Milyen a hangja? Mikor jön? Világnak, világa, light of the world, world of worlds, virágnak, virága, flower of flowers, síromol, sepedik, búol, oszuk, epedek, fiod, motul, beaten and bound, ezes, ürű nem tül. Méri virágon ül, póka barátja, a szájából sárga virágok ömlenek, most az elefánton lovagol. Mielőtt elalszik, hajnalig. Félholtetkó van a vállán, gyökerek a kezében, Tizenhat magánhangzó a torkában. Mikor jön a szent lélek? Gyere a fehér virághoz, gyere és edd meg a puskát. Gyere az elefánton, lovagolja a halkutyán. Ülj a kos homlokunkra és lélegez. Anna, hata, ki suhanim hiül két néha egire, üklelve, ketve, beaten and bound, breathe, aná, hatá, két követ palántál, fényes rózsa, ablétra. word of words, flower of flowers, smaller than small, greater than great, kegyetlenül, kínzatul, varszegekkel veretül, hadd legyünk halak, egy halban halok majd meg, emberek vesznek majd ki, mikor mind megérkezünk, megetetjük a halakat, algával és nyállal, aztán megemésztenek a halban, aztán megszületünk. Bluizor Container, bluizor uniform, egy, két, h. Mi vagyunk a sorban a víz alatt. Mit akarnak a sirályok? Nem mozdulnak az állatok. Kegyelmezz a fiamnak, és engedd a kígyót kijönni a szájból aranyfejjel. Első közlés mai vendége továbbra is Tóth Kinga. A The Cure Angol Zenekar száma után folytatjuk a beszélgetést a stúdióban, felfokozott hangulatban. Mi is, és reméljük Önök is még hozzá a Hold Világ Képőek című készülő kis próza kapcsán fogjuk a beszélgetést folytatni. És azt a, hát nem tudom meglepő kérdést tenni, föl, mielőtt meghallgatjuk a részleteket, hogy Miköti egymással össze ezeket a szövegeket, a lírai és a, a prózai szövegeidet? Jó, persze, te vagy a szerzőjük, de te úgy szoktál erre gondolni, mint hogy mondjam egy életmű, összefüggő életmű épülő darabjaira, vagy, vagy nem? Hú, ez most uh, egy kicsit olyan fura kielentés lesz, de azért csak bevállalom. Nekem az van a fejemben, hogy én ilyen világokat szeretnék megteremteni. Ilyen kis, mondjuk azt, hogy dobozkákat. És akkor annak a külön világnak megvan a külön története, a, a nyelve, a hangja, az én viselkedésem abban a világban, mint ilyen közvetítő, akin átjön a hang. A, a vizuális világa... És, és szeretek ezekbe meghívni embereket ezekbe a világokba, akik velem együtt játszanak, vagy aztán ugye az olvasó is, aki majd remélhetőleg valamit kezd ezzel az egésszel. De hogy ilyen életmű, meg ilyesmi, de hát ilyenekre egyáltalán nem gondolok, viszont ilyen világokat nagyon szeretek megteremteni. Tehát mm. ez, ez is egy külön Jó, az világ az lesz. Az nagy képű volt, de hogy vannak átjárások a világok között? Persze, persze, meg például amikor installálok, mert minden könyvemhez készülnek installációk is, megkiállítások, akkor nekem ez egy ilyen, remélem, hogy lassan védjegyen még kezd válni a ragasztószalag, és a ragasztószalagokkal ö, kötöm össze az elemeket egymással, meg magamat is, és például ez egy ilyen, ez mondjuk egy összekötő kapocs, hogy mindent jól összeregasztószalagozok, igen. Oké, okay. azt hiszem ennél jobb végszó, igazán nem kell ahhoz, hogy a, a holdvilágképűek pár részletének a felolvasásában bele fog emelő most csak nézem a tornyát három, kettő piros, a másik sárga és messzebb van a tornyon a fekvő részt jobbra forgatják nem ér le egy teljes kört, mire a pirosok összeérnek ezek magasabbak nem látszik a tekerő nem kell gugolnia és az arca sincs közel nem látom, ahogy nincs kedve tekerni a forgató-kallantyú vágja a kezet, félúton megcseréli. A köpeny úján tiszta fekete csíkokban a kallantyú. Előbb meg kellett volna várni, aztán úgy feltenni. Most vagy leszedjük, vagy vele együtt fogod tekerni. Nem sok a súlya, mindegy, akkor kétszer váltok kezet, ne kapjuk le, nézzé rá. Ez a torony alattam van. Én vagyok a piros vagy a sárga teteje. Jobbra forgatnak. Nem érünk össze. Egymás után visznek el. Egy szám virág ennyi csak mit adhatok, és kívánok még nagyon sok volnog névnapot. Nem nagy dolog, mondhatja más, tudom jól, de mit tegyek? Egy szár virág Ez jelzi most Az ünnepet De nem téged Csak a világ érdekel Mit a a sajnos A földig nem jut el De állj neked Mert engem szeret Siros szemben Nem lehagysz egy, egy szár harangvirág egy csak Adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot, nem nagy dolog, mondhatja más, tudom jól, de mit tegyek egy szám. Tóth a költő, a mai adás vendége, továbbra is itt a belső közlés stúdiójában a hallott prózárészlet, utána Juhász játszint BT-dala szólt, nyilván mindenki felismerte, hogy a felejthetetlen Szétszipál egy szállamrangliák című slágerének feldolgozása. Mindjárt beszélünk is majd a markány zene ízlésedről, de előbb azért még feltenném azt a szintén meglehetősen kézenfekvő kérdést, hogy honnan a cím, hogy holdvilágképűek. A holdvilágképűek az egy igazából egy tünet együttes, hogyha valaki például autoimmun, vagy egyéb más immunbetegségben szenved, vagy krónikus megbetegedésben szenved, és általában steroidokkal kezelik, akkor a steroidkezelésnek vannak különböző testi megnyilvánulásai, és például ez az, ez az egyik, hogy a két, hát most nem tudom más, hogy mondani, a két pofazacskó az így megduzzad, felfele nyomják a, a szemeket, és ettől egy ilyen kerek arc alakul ki, és ezt hívják holdvilágképnek. A, nem is beszéltünk még, és nagyon sokat nem is fogunk már sajnos a gépek, illetve a, a mechanika iránti vonzalmadról, és mindezek a sajátos vonzalmak azért mégiscsak feltétetik azt a kérdést a emberrel, hogy hol vannak a te érdeklődésednek az elődei, a líra és a próza történetében, mi az, ami fontos neked, mondjuk az avangárd? fontos-e például, nyilván tűnik, hogy igen. Hogyan tájékozott a, hogy mondjam, a hagyományban, amely megelőztéged? Az avangárd az nagyon fontos, és a, a német avangárd mivel én germanisztikát tanultam, Nekem a német irodalom volt az, ami, ami közelebb jött, hogy könnyebben közelebb jött, és hát ott a, a hangköltészet, a bál, a, a géppuska alakú mindenféle vizuális költészeti elemek. Én szégyen, nem szégyen, de a magyar Avangardot, azt a német avantgard után ismertem már meg önszorgalomból. Ez az oktatási rendszernek is köszönhető, sajnos remélem azóta a helyzet változott. És ez, ez, volt, ez, ez volt az a... Az a az a vonal, ami, ami engem boldogá, tehát hogy akkor igen, hogy akkor itt lehet játszani, hogy akkor a nyelv az tényleg a játékra való, és hogy így a hangképzés, és a, a, a vizuális képalkotás, és az írott szöveg az valójában együtt is tud mozogni, és nem kell őket okvetlenül szétválasztani. Tehát ezek azok, amik engem főként érdekelnek, de hát aztán persze más is. Miért kell csinálom rész a az azután pedig egy nem kevésbé a következik, mint amilyen az előző volt. X-men. Az X-menek bátrak, nem félnek, jól használják a normálistól eltérő tulajdonságaikat. Harcolnak az igazságért, segítik a rászorulókat. Képességeik számos mások által ismeretlen kapukat nyitnak meg nekik. Nem adhatok vért, nem tudok a donorja lenni. Az a képességem, hogy megosztom a donorfelhívást az interneten. Az X-menek vissza tudnak menni az időben, és megváltoztatni a múltat, a jövő is megváltozik. Anya szüléskor kapja el a vírust. Az orrán és a szája szélében tűnnek fel az első hólyagok. Belül soha. Oda nekem megy. Hol lehetne módosítani? Jól meg kell gondolni a következmények miatt. Nem tudni ott kezdődött-e. Meg kell bizonyosodni minden részletről. 86-ban ki tudja, mi minden történt, mit fújt ide a szél. Lehet, hogy te is akkor változtál át. Akkor jöttek ki először. Akkor lettél X. Ha feljött a hideg napja, hogy a halál, de te perje itt marad a világra. Figyelve fegyvered szavára, a harc ut utat nap járja! közlés adásának utolsó beszélgető blokjába vágunk bele, Tóth King a költővel, mai vendégünkkel, a hétköznapi csalódások komendente című dalát követően, és ez épp megfelelő apropó ahhoz, hogy zárású, beszéljünk kicsit a zenékről is. Tulajdonképpen mi van ezekben a számokban, amelyeknek a kapcsolatát, hogy hogy meg egymással nem nehéz kibogozni, mi az, ami foglalkoztat, inspirál ebben a stílusban, alkotóként inspirál, vagy egyszerűen szereted, és hogyan kapcsolódik mindez a saját zenekarodhoz, amelyet majdnem sokára be fogunk mutatni, zárásul a széles közönségnek. Hát gyerekkoromban én is a Music tv nőttem fel, ezt lehetett nálunk, illetve a Viva tévét nem tudom, milyen furmányos módon fogni ott a nyugati határszélén. Egyrészt ez, tehát, hogy ö, ö, adva volt. A másik a pangmozgalom, ami nagyon-nagyon hamar jött, és azóta sem hevertem ki, illetve az elektromos, vagy az elektronikus zene, még miket beszélek. És aztán ennek az öt vözetei, és aztán a végén pedig a, a zajzene, ami aztán tényleg a használati tárgyaknak a mindenféle véletlenszerű megszólaltatása, meg az azokból való komponálás, vagy éppen nem komponálás, ö, foglalja magába. Hát én egyszerűen élvezem. Élvezem a játékosságát, az ötleteit, élvezem a, a... sokszor például a, a juhászjátszintoknál, ott ö, volt, hogy együtt is zenéltünk, ott élveztem. Nagyon élvezem a ritmikát, ezeket a hatalmas olajhordókat, a beöltözést, a, a, a rituálét, igen. Tehát ez, nekem ezek az együttesek mind olyanok, amikhez rituálék köthetők, és, és megjelenésében, meg, meg, meg a zenéjében is különlegesek. Teleződéseknek nincs köze ezekhez a hozzámokhoz? Akkor... Hát én, én az emberi... Nem megkérdezni ezután a zenekar után. Én az egyenlő jogoknak nagy tisztelője vagyok, és hogy az emberi állati növényi egyenlőségnek a nagy tisztelője, és akkor szerintem ezzel elmondtam mindent. Jó van. Amit még kérdezni akartam, hogy egy icipicit mesélsz még a, azt mondtad a pák mozgalomra, mit az hát, hogy betört az életedbe, és azóta se heverted ki, és már-már ilyen katonai metaforákat használtál, hogy, hogy hogyan el téged, és a tudatodat, és a vonzalmaidat, ez hogy történt? Hú, nagyon korán még ez a, a rózsaszín pitbull, meg a, a hétköznapi csalódások, hát amivel mindenki kezdi, meg ugye a CPG, aztán ugye a Spions, ami de aztán nem egy te, nagyon fontos. volt voltál, amikor a CPG tevékeny volt, nem? Hát azért, azért így volt kazettákon, így, mm. így mindent valahogy meg lehetett szerezni, de, de nekem mellette ugyanígy ott volt ez a romantikus dark, meg a gótika, ugye hogy a cure is egy kicsit oda hajlik, mm. de azért mégiscsak maradnak a popnál, a death metal, a thrash metal, tehát hogy ez, ez a dolog volt, ami engem izgatott. És a kalábok, amit nagyon meg kell, hogy ezek, amely nagyon fontos, nagyon fontos zene, zenekar volt a fiatal gimnazista éveimben, mert a humor miatt, mert a humort azt nagyon kedvelem. Akkor térjünk rá most a saját zenei működésénre kérlek vezest fel a kedves hallgatóknak pár szóban, és aztán érkezik is majd az, amit, amit felvezet. Hát a a Tóth Kína hágyfalu, az körülbelül legyen 7-8 éves ő zenekarnak mond, egy duó, Normál Gergelyel a festőművészen közös gyerekünk és e, itt a kísérleti zene, ha már ezt használtuk játszunk mindennel, használti tárgyakkal a rönggenleletektől elkezdve mindenféle zajkeltő eszközökkel és az elején nagyon szövegalapú volt ez a dolog, videókat is készítünk aztán egyre inkább átmentünk az, az ilyen atmoszféra teremtés hangokkal való, emberi hangokkal való ö, manipulálás ö, irányába, de most is vannak újabb, újabb számaink, de hát aztán volt itt Orbon néven is, pangzenekar, meg mindenféle őrület, de amit most hallani fogunk, az az a ott lesz, igen, amivel Budapestre is ide kerültünk. Világos, csak még ami ezt megelőzni az egy, Felolvasás lesz egy záró felolvasás, és utána következik a zenekarod, Zenekorotok. Csend király! Még pontosan két percig beszélünk, utána vége. Ennél az asztalnál most nincsenek tüneteim. Az asztal körül ülők nem tudnak a tünetekről. Meleg van, barna vagyok, és pörgős a szoknyám, és csak egy harisnya van rajtam. Fél ötig nem beszélünk. Akkor jönnek ellenőrizni, meglevenni. Vér van, pisi van, széklet van. Van, van, van. Még pontosan két percig beszélünk. Akkor jár le a lázmérő. 35,8. Ki fog hűlni. Az elektromos nem megbízható. Ha beteszem a füldugót, tudom folytatni a játékot. Előre szólok a társaknak, hogy beteszem a füldugót, és vissza is teszem, és utána nem fogom hallani őket. 1960-ban ördög van a katlanban, aki először megszólal, az nem tud aludni, az nem jut ki innen. A falak mögül, az ajtók mögül, a házak mögül. Ezek. Gyerek nem tudnak aludni, izzadnak, nyomja a fejüket a párná. Ezek a gyerekek nem tudnak aludni, Ezek. gyerekek nem tudnak aludni nyomja a... Ötkor előjönnek a gyerekek az ajtók mögül, a falak mögül, a házak mögül, az ablakok mögül. Ezek a gyerekek nem tudnak aludni, nyomja a fejüket, a párna izzadnak. Ezeknek a gyerekeknek az álma rossz. a gyerekek, a falak mögül, a házak mögül, az ajtók mögül, az ablakok mögül, ezek a gyerekek nem tudnak aludni, nyomja a fejüket a párna, ezek a gyerekek. és mai adásának ezzel a végére értünk. Vendégünknek, túl Kinga költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt és elhozta magával a zenéket és felolvasta a szövegeit. A jövő héten Marton Éva várja önöket, tábornádam költővel én most a szerkesztőpályi Márk és a technikus Burgeglájus nevében is elbúcsúzom. Megköszönöm figyelmüket és további szép estét kívánok a műsorvezetőt, Vári Györgyöt hallották. Köszönöm szépen én is. Köszönöm. Klubrádió Tények, vélemények